בעזרת השם נדבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"ח, מיוסד על תורה קפ"ט, בנקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם, אלוהים חיים ומלך עולם, שמחת ישראל, הוחם עלי למען שמך והצילני מעצבות ומעצלות, אשר הם היו בעוכריי, וביטלו אותי הרבה מתורה ותפילה ומטוב הרבה, והביאוני למה שהביאוני כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים. שעיקר נשיכת הנחש או עצבות ועצלות, רחמנא ליצלן. רחם עלי מלא רחמים והצילני מעתה מנשיכות האלה. תן לי חיים ואחיה. שמח נפש עבדיך כי אליך אדוני נפשי אשא. תשמיאני ששון ושמחה תגלנה עצמות דיקיתה. זקני להזדרז בתורתך ובעבודתך תמיד בזריזות גדול ובשמחה רבה ועצומה כראוי להזדרז ולשמוח בעבודתך ובתורתך הקדושה. אשר הם חיינו ואורך ימינו בזה ובבא לעד ולנצח. וחוץ מזה הכל להבל נידף, הבל הבלים אין בו ממש. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, חוץ מתורה ותפילה ועבודה? מחיי מתים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר. אחייני והקימני מעפר ארץ, אשר בעוונותינו הרבים ירדנו עד עפר ממש ויותר מזה. כי שחל לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו, קומה עזרתה לנופדנו למען חסדך. דבקה לעפר נפשי חייני כדבריך, כי אתה מקים מעפר דל ומהשפות תרים אביון. הקימני בהחממיך ונפלאותיך מכל הירידות והנפילות שנפלתי עד הנה. כי אין מי שיוכל להקימני כי אם אתה והצדיקים האמיתיים לבד. זקני לזריזות ושמחה מכהין את המוחין וכל קומת האדם. ידך תיכון עמי אף זרועך תאמצני, ותחזקני בכל פעם בדרכי עצותיך העמוקות, הנפלאות, באופן שאזכה לגרש מהתייעצבות והעצלות לגמרי, ולהופכן לזריזות ולשמחה גדולה. תכין נפשי את אליליך ומשפטיך יעזרוני, כי ממך לא יפלא כל דבר ואין שום דבר נמנע ממך. מי חמוך בעל גבורות ומי דו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה? קיים בי תחיית המתים ממש, כי אתה באחמך כבר הרבית נפלאותיך עמי בלי שיעור בכל יום ובכל עת ובכל שעה מעודי ועד היום הזה. אחייני וקיימני מעתה בחיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. אחיימני באחמך ונפלאותיך מחיים שזוכו הצדיקים האמיתיים זיכרונם לברכה. אשר היו חיים חיים אמיתיים בכל עת, וזכו לחיים חדשים ונוראים ונפלאים בכל פעם. אשר יש בחיים שלהם להשפיע עלי אורח חיים גם עתה, איך שאני עתה. באופן שאזכה גם אנוכי לחיות על כל פנים מעתה חיים אמיתיים, חיים ארוכים, חיים טובים, חיים הנקראים, חיים באמת. תודייני אורח חיים סוב השמחות את פניך הנעימות בימינך נצח. יהיו לי רצוני מי אפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן.